Al final de la primavera i l'estiu a tocar, arriba ja a la recta final de la festa major de la Trinitat Vella. Des de l'1 de juny, les entitats i la comissió de festes del barri han organitzat un gran requisit d'activitats festives per a totes les edats, perquè us ho passeu d'allò més bé. Ja portem diversos dies gaudint d'aquesta festa amb la cercavila de gegants i capgrossos, els espectacles de ball, les exposicions, les activitats infantils i també els diners de germanor. A més de tot això, hi ha una altra cosa que no pot faltar en una festa major. I més en la festa major de casa nostra. Es tracta de la música. Precisament ahir a la tarda, el conegut cantant Pedro de la Prada va actuar amb la jove solista Patricia Rojas al centre cívic de la Trinitat, on va presentar el seu últim treball discogràfic, anomenat Que como estoy. I com no podia ser d'una altra manera, la festa major de la Trinitat està acompanyada de tradicions i celebracions populars. Demà dissabte, 9 de juny, tothom, tothom que vulgui pot sumar-se al correfoc que hi haurà a la plaça de la Trinitat a les 9 i mitja de la nit. Un any més el foc, el fum i la pòlvora s'apoderaran dels nostres carrers. En aquest espectacle de focs artificials, els diables del barri, els dracs i també els veïns podran córrer, saltar i ballar sota el foc. Animeu-vos i participeu al correfoc, però això sí, aneu ben protegits per no cremar-vos. Als més joves us interessarà saber que demà també es celebrarà el torneig de futbol base, i a la mateixa plaça de la Trinitat, on es farà el correfoc, també es ballarà la dansa popular catalana més antiga, la sardana. El diumenge 10 de juny, l'últim dia ja de festa major, podreu gaudir a les 12 i mitja del migdia de la ballada de sardanes, que anirà a càrrec de la cobla Sant Jordi. Ja portem molts mesos rebent males notícies, que si retallades laborals i socials, que si el nostre país està cada vegada més pobre... Doncs mira, ja era hora, que ni que sigui per uns dies, només rebem bona energia i alegria. Així que sortiu al carrer i deixeu-vos seduir pel gran esperit festiu que desprèn el nostre barri. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FIM, això és tot un poble, que us parlarà de la companya Cristina Peniello, Ivani Báñez i Jordi Garcia.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 Amb l'objectiu de millorar i reactivar el polígon industrial del Bon Pastor, el districte de Sant Andreu i la l'Associació d'Empreses de la Zona Industrial han organitzat reunions i tres comissions de treball en què també participen l'Associació de Veïns del Barri, representants dels sindicats majoritaris, els diferents grups municipals, Barcelona Activa i la Guàrdia Urbana, entre altres. En opinió de Raymond Blasi, regidor del districte, l'horitzó final, després de la constitució de la taula de, de treball i una primera reunió, el 7 de març, és tenir les conclusions a partir de les quals treballar per millorar la riquesa econòmica i social del districte. Fa molt temps que parlem de l'entorn del passatge a Torrent de l'Estadilla, que és una part del polígon industrial del Bon Pastor, que no està estructurada. A més, a més, a més estan afectats per diferents planejaments de l'Ajuntament, amb un punt d'inconcreció general que, sumat a l'actual moment de la crisi, els ha pogut perjudicar, afegeix Raymond Blasi. Doncs les comissions de treball aborden tres grans blocs, la mobilitat, l'ocupació i l'urbanisme. A totes tres, hi ha ja present l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor, fundada al 2000 i presidida actualment per Montse Ferrer, filla d'un dels impulsors, com és Jus Ferrer. Hi ha una zona com la del torrent de l'Estadella que hem d'ordenar i planificar. L'arribada de l'AVE representarà una molt bona oportunitat, però hem de millorar les nostres eh, infraestructures, la senyalització i l'accés en el transport públic. segons explica Ferrer, que té moltes esperances en el treball en equip. Si ens reunim tots amb un interès comú, com és ara reactivar aquest polígon, doncs estic de que alguna cosa positiva aconseguirem. I això ho afegeix la presidenta dels empresaris. Però és que més encara tenim més informació, com per exemple el fet de que els plans i els diners per a les instal·lacions i l'interior de l'estació de la Sagrera estan pendents. L'inici de les obres de la macroestació de l'AVE, rodalies, metro i autobusos de la Sagrera es va fer esperar encara més que la mateixa línia Madrid-Barcelona-França a finals de la dècada passada. El pagament dels 911 milions, segons els últims càlculs, amb càrrec a unes plusvàlues dels antics terrenys ferroviaris que es van aprovar, en bona part, amb el primer esclar de la bombolla mobiliària, van fer enrere l'estat en el compliment del compromís del 2002 amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. En el nou repartiment fet el 2009 es va recórrer, no sense dolor català, a uns fons de l'Estatut no aconseguits precisament per a aquesta infraestructura. El 2012, el pitjor any per ara de la crisi, la Sagrera rebrà la quarta de les 5 entregues anuals previstes de 51 milions per a aquest canal i es converteix en l'única inversió significativa, al marge de les obres de la mateixa línia de l'AVE, fins a França, d'uns pressupostos que s'han tancat per Catalunya. Al llarg eh, corredor ferroviari fins a Sant Andreu es, es desenvolupen ara tres grans projectes. Aquesta línia d'alta velocitat, amb els desviaments obligats, la cobertura de totes les vies i la nova estació de Sant Andreu Comptal, eh, l'estructura de la macro de la Sagrera i els seus accessos. Els dos últims, que també inclouen l'estació de bus que la Generalitat finança en part, es van adjudicar el 2009 per 366 i 223 milions respectivament. Aquestes obres a les quals es van afegir 26 milions per assistència tècnica van avançar encara que els queden un mínim de 3 anys. I més coses a comentar-vos, com per exemple el fet que els discapacitats, les persones amb algun tipus de discapacitat, denuncien el mal estat de les voreres de la ciutat. La capital catalana és una ciutat que destaca en accions per fer accessibles als discapacitats dels edificis i els espais públics, però el camí que queda per recórrer, no obstant, encara és molt llarg. Així ho revela l'informe anual de l'associació Amputats Sant Jordi, una entitat andrewenca, segons la qual dos terços de les voreres analitzades al voltant de centres educatius estan en mal estat i tenen rajoles trencades. L'entitat també denuncia que cap dels 11 centres escolars que han participat en el treball té els lavabos accessibles per a persones amb alguna discapacitat funcional, ja sigui mental, física o sensorial. Igualment, tots aquests equipaments educatius tampoc disposen d'una senyalització correcta al seu interior. Aquesta associació presenta cada any des del 2007 a d'acabar el curs escolar un informe d'accessibilitat de Barcelona. S Si avaluen les deficiències amb què s'enfronten els estudiants discapacitats tant a les escoles com als carrers. En l'estudi del 2012 hi han participat un total de 719 alumnes de 29 aules dels 11 centres citats. I atenció perquè tal i com ens deia, doncs fa un moment la Cristina Pannyeelló hem dedica acaba la festa major de la Trinitat Vella. Aquest diumenge acaba la Festa Major de la Trinitat Vella que durant aquests dies us ha ofert una proposta diversa d'activitats adreçades a totes les edats i públics. Correfloc, correfoc, flamenc, plantada de gegants i capgrossos, sardanes, fideuà, espectac espectacles inventils, exposicions i molt més. Doncs entre les activitats més importants aquest cap de setmana podreu trobar demà a dos quarts de deu de la nit a les nou i mitja doncs el correfoc amb els diables del barri a la plaça de la Trinitat. I diumenge, també, tal com ens deia la Cristina, doncs a les 12 i mitja del migdia hi haurà les Sardanes, amb la Copla, Sant Jordi, també a la plaça de la Trinitat. I ja que estem doncs, tocant temes de cultura, doncs ens apropem ara a l'edifici de Can Fabra, i és que allà s'acollirà l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sant Andreu.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 A l'edifici de Can Fabra també s'hi troba el Centre Cultural Can Fabra i la Biblioteca Ignes Iglesias. Les obres que es faran a l'edifici també serviran per millorar-ne l'accés Última notícia d'aquest recull, d'aquest repàs amb el que comencem el nostre programa d'avui i hem de dir que continua la onzena edició del Dr Mavius i els seus curtmetretges. La mostra de curtmetratges del Dr Mavius arriba a la 11a edició, són 11 anys en què el certamen s'ha consolidat com una de les cites ineludibles per als amants i aficionats dels curtmetratges, i en guanya el cartell tampoc de sabrà a ningú. L'entitat de la Trinitat Vella, la Jarra Azul, és l'encarregada que en Rerany es realitzi aquesta mostra. El Centre Cívic de la Trinitat Vella, la plaça de la Mercè i la nau Ivanov són les seus de la mostra. A més de les sessions els curs participants d'enguany, no us perdeu la nova sessió Of Mavius, una selecció de curs triomfadors en festivals d'arreu del món. I hem de dir que demà les activitats es realitzaran a la plaça de la Mercè. I quins són els, curs, quins són els cursmetratges que es podran veure en aquesta edició del doctor Mavius demà? Doncs un es lliudicen, de la, a la U de Ruiz de Azúa. l'altre és 036, de Juan Fernando i Esteban Roel García, també tenim pícnic, de Gerardo Herrero, Little Tomston, d'Azaix, di Malta, Leimoneri i Quillet, Los mm, Gritones, de Roberto Pérez Toledo, Decapotar, de, de Xoc, de Javier Chillón, Bucle, d'Artiz Moreno, La huida de Víctor Carrey, Na Web, d'Ivan Goldsmith. Eh, doncs, el 9 de juny, a les 9 i mitja del vespre, doncs, a la plaça de la Mercè podreu disfrutar d'aquesta doncs, mostra de curtmetratges i estaran doncs, fins al 30 de juny a la nau Ivanov i doncs, l'entrada és totalment gratuïta i si voleu doncs, aconseguir obtenir més informació només heu de, doncs, entrar a la pàgina web www.mostra-drmavius.org i també doncs, si voleu posar-vos en contacte amb ells ten tenim un mail que és MostraCurtMetratges arroba yahoo.es Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que comencem el nostre programa d'avui no sense demanar-vos abans disculpes perquè aquestes setmanes doncs, per problemes tècnics doncs, no hem pogut estar amb vosaltres, però a partir d'avui ja ens comprometem a, fins a finals d'estiu de, doncs, ser aquí amb tots vosaltres per oferir-vos tota l'actualitat i tota la, tota la informació referent als nostres barris. Comencem el tot un poble d'avui, així que ara anem a escoltar una mica de música i tornem amb més informació. Fins ara! Aplausos. Vols saber el que passa al districte de Sant Andreu? Escolta tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui i avui hem de posar-nos molt seriosos perquè hem de parlar d'una de les causes doncs, que molta gent amb algun tipus de discapacitat doncs eh, no puguin eh, circular bé pels nostres carrers, pels carrers del, del nostre barri. I per a ens expliqui doncs, com eh, de quina manera s'afronta doncs, eh, aquest tipus de discapacitats.s doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic la Mireia Garrido, molt bon dia bon dia. Doncs hem de dir que la capital catalana és una ciutat que destaca en accions per fer accessibles els discapacitats als edificis i als espais públics, però el camí que queda per recórrer, doncs no obstant, encara, encara és molt llarg i així us revela un informe anual que es realitzeu des de l'associació Amputats Sant Jordi. Doncs el que ens agradaria saber és, doncs, què és el que podem trobar en aquest informe? Doncs en aquest informe que fem cada any a partir del projecte educatiu dels joves davant la discapacitat. Uh -huh. És un projecte que portem a terme a les escoles i és per apropar una mica la discapacitat. I per uh -huh. aquest d'aquest projecte eh, fem un informe d'accessibilitat que es presenta a final de curs avaluant l'accessibilitat que tenen els centres educatius que participen uh -huh. i als seus voltants. Eh, o sigui, és la illa del centre. Uh -huh. Llavors, Bé, bueno, eh, és important, no?, perquè pensem que per poder parlar d'una educació inclusiva als centres i els seus voltants seran accessibles perquè els estudiants puguin, puguin anar al centre que ells triïn. Uh -huh. I, i bé, bueno, a veure, és veritat, Barcelona és la ciutat més accessible d'Espanya i una de les més accessibles d'Europa, però sí. encara així queda, queda per fer. Això és una realitat. mm uh -huh. El que vosaltres heu consultat han estat 29 aules dels 11 centres, no?, dels sí, de tot el que és la ciutat de Barcelona hem visitat 11 centres dels de diferents districtes de Barcelona. Uh -huh. En total han participat 29 aules i 719 alumnes uh -huh. aquest any. Nosaltres el que sí que podem dir és que d'aquest informe s'han extret s'ha doncs, de... explicat que dos terços de les voreres analitzades al voltant de centres educatius estan en mal estat i tenen rajoles trencades. Sí, Això és, uh, pel que fa a les voreres uh -huh. sí que podem veure que uh, el 84% compleixen eh? Mm -hmm. en temes d'amplada, d'espais lliureus, d'obstacles, però sí que cerca el 33% de les analitzades al voltant del centre mm -hmm. presenten uh, problemes a les seves llambordes, o sigui, el que és la rajola, no? Mm -hmm. eh, sí, estan no trencades, en mal estat, eh, tenen molt relleu, i ha molts forats, o també també es valora el tema de la brutícia també mm. és un factor i és un incompliment cívic, és un problema cívic, però que crea una barrera. Crea mm. una barrera. També hem de dir que, tot i que s'ha treballat molt, encara hi ha lavabos que no són accessibles per a aquest tipus de persones que tenen algun tipus de discapacitat. No? En realitat, el 100% dels lavabos no són accessibles. Sí, no. 100%. Clar, nosaltres partim d'accessibilitat quan parlem per parlar d'accessibilitat, nosaltres sempre valorem a partir del que és la cadena d'accessibilitat. No? Uh -huh. I aquesta cadena significa que si de tots els elements que hi ha, per exemple, al lavabo, hi ha un que no compleix els requisits, uh -huh. ja es considera que no és accessible. Perquè normalment quan es fan els, els anàlisis d'accessibilitat, el que fan és que evaluen els elements per separats. Però, per exemple, per posar un exemple, no? sí. si una escola la seva porta no és accessible, em dóna igual que el lavabo sigui o no accessible, Exacte. perquè jo no podré arribar fins ahir. Exacte. Llavors això és important, encara que sí que és cert que gran part dels lavabos tenen els seus elements per separats accessible, després el que és el seu conjunt no ho és. Uh -huh. I també el que hem trobat a les escoles és que la gran majoria d'adaptacions que trobem és per persones amb discapacitat física o mobilitat reduïda. Uh -huh. Però la, el gran problema o les, més, les deficiències més greus és pel que fa a discapacitats sensorials, que són les uh -huh. auditives visuals. Uh -huh. Clar, perquè nosaltres està, estàvem pensant de quina manera eh, s'ho poden fer a les persones que tenen algun tipus de discapacitat sensorial, és a dir, de la vista o de l'oïda, uh -huh. per poder viure doncs, en una societat que no, encara no està regulada del tot, no?, en el que és, no. el que és aquesta discapacitat. Sí, som, per... normalment, quan parlem d'accessibilitat o discapacitat, el cap és, no, ah. ve la imatge d'una cadira de rodes, sí. això és una realitat, i moltes vegades ens oblidem que hi ha altres tipus de discapacitats, que també necessiten unes adaptacions espacials, ah. però que no les tenim. No, no hi ha. Per exemple, els panells i els ròtols de les escoles, dels centres que, que hem avaluat, mm. veien que el, el 8% només són accessibles. Mm. Clar, són accessibles si sí, està el ròtol, però no hi ha un, un contrast de colors, no hi ha un text en relleu, no hi ha mm. un circuit no indicat per persones amb discapacitat visual. Mm. Això és, és la gran feina que queda. Perquè nosaltres mateixos doncs, eh, ens fem creus a l'hora de veure una persona amb discapacitat visual que va amb el pal tocant al carrer, però potser en el moment en què toca el, el carrer, doncs aquella zona del carrer està, està bé, però la del costat mateix doncs, potser no és, no, està, no és accessible. O sigui, no, no, no està del tot regulat. Sí, sobretot els passos de vianants és molt important no? el que mm. és el, eh, el, que són el paviment senyalitzador, que han de tenir sí. tots els passos de vianants, només un mm. 88, un, perdó, un 28% sí. dels passos que hem avaluat tenen aquest paviment o els semàfors amb els indicadors. Mm. Hi ha punts clau, encara que després, però hi ha punts clau, i això té molt a veure amb el que parlàvem abans del tema de la cadena d'accessibilitat. Que Exacte. moltes vegades, quan ens donen dades d'accessibilitat, ens donen dades de, no, de uh -huh. coses aïllades sí. o però hem d'avaluar la seva totalitat, perquè si no, no, no té sentit. Uh -huh. També el que planteja aquest informe que vosaltres heu presentat és que un ínfim 2% dels escocells, que són els forats que hi ha al voltant dels arbres, doncs estan sí. ben tapats i sense desnivells. Sí. Això és, això és el que preocupa el tema de les, de les persones que tenen algun tipus de discapacitat, sobretot de, de, de, de la vista, no? Discapacitat visual, clar. però problemes que tenen mobilitat, persones que tenen mobilitat reduïda per unes crosses, una no. cadira de rodes, mm -hmm. les voreres no són massa amples i el forat de l'arbre més t'agafa, no? Mm -hmm. Part de la vorera. Sí, sí clar... Uh, Aquí a Barcelona s'ha fet un treball i han molts sabres a Barcelona, a la ciutat, i això és una realitat. Uh -huh. Es va fer el pla de parades, que s'anomena que, bueno, com a mínim els sabres que estan al costat de les parades de, dels busos uh -huh. estan tapats, tenen aquest, aquest paviment, no? aquest material, així com una mica de goma, que de passar l'aigua, uh -huh. però està tapat. Però clau, es va fer prioritzant per començar el pla de parades. Uh -huh. I és com a mínim les parades, però que a Barcelona queden tants arbres sí. Sí, sí. que encara queda aquí molt per fer. Si. Sí. Perquè nosaltres estem parlant ara de, de Barcelona ciutat, però sí. vosaltres, com a entitat que pertanyeu, sí. que pertanyeu al districte de, de Sant Andreu, eh, la, la nostra zona, com vosaltres, com la com la veieu? Doncs mira, nosaltres aquí el que és l'informa al districte de Sant Andreu només hem fet una escola que és al centre, bueno, centre d'educació infantil, sí. el Mestre de Giver i Camins, uh -huh. i després tenim la seu al districte, el... sí, uh -huh. la tenim a l'hotel d'entitats Can Guardiola, allà al passeig de Fabra i Puig. Sí. I Llavors, eh, zones comèrcials, com per exemple, la, bueno, la Rambla de Fabra i Puig, el carrer de Sant Andreu, uh -huh. doncs les voreres sí que són més amples i no trobem tantes, no? Sí. tantes faltes uh -huh. o tantes mancances en el tema d'accessibilitat, uh -huh. però, clar, no és només mirar les oneres, són les botigues. Uh -huh. Per entrar a les botigues hi un És la un que no problema. hi hagi un glau. Però... Clar, sempre fem un esglau, una porta uh -huh. passada, també, no? Moltes vegades sí. el que parlem. Uh -huh. Mirem accessibilitat, discapacitat física, però, per exemple, unes portes de vidre que no tenen un contrast de color uh -huh. és... És una barrera per a una persona amb discapacitat visual. Sí, sí. I lav les terrasses dels bars, els cartells de les botigues que es fiquen fora o la fruita que mm. fica la tenda no? fora, la botiga, mm -hmm. Això també és una gran barrera per a una persona amb discapacitat visual. Mm -hmm. I lavors els espais de comerç is espais i les voreres, les voreres sí. que són, bueno, que són per part no? les voreres que no passen ni cotxes ni res, tot que és la zona centro. Uh -huh. Sí que la trobem una mica millor, però encara totes les botigues, els autobusos, tot això, encara també els caixers dels bancs, que també els seves ulls, tot uh -huh. això. També hem de fer menció de les rampes censades que tenen problemes per la inclinació, pel tipus de barana, clar. Sí, sí. Sí, clar, perquè les rampes moltes vegades diem no, ens ha passat no, a musuaris o a escoles que anem, ens acompanyen sempre persones amb discapacitat, voluntaris que expliquen la seva experiència i truques a l'escola, no, no us preocupeu, perquè hi ha rampes, tal, tal. després arriba i et que la rampa té una inclinació, que sí, és una rampa, perquè és, uh -huh. és una rampa però sí. que no serveix per res. Sí. Eh, aquí hi ha un problema, el problema és la inclinació, també el material amb el que està fet la rampa, uh -huh. sempre ha d'haver-hi eh, un contrast, un relleu, a l'inici i al final d'una rampa, i també en les escales, a l'inici i al seu final, per persones amb discapacitat visual, això no ho trobem. Uh -huh. Les baranes... Sempre han de ser als dos costats, han de ser-hi dobles, les baranes, han d'acabar i finalitzar bé, això costa també molt. si sí que trobem les baranes, però moltes vegades estan més pensades perquè quedi bé estèticament, que no pas per la seva utilitat. També hem pogut llegir algunes declaracions de la presidenta d'Amputat Sant Jordi, la senyora mm -hmm. Pilar Díaz, que va demanar que la millora de l'accessibilitat no s'aturi malgrat les retallades. O sigui, que, que les retallades no afectin el, el, el pressupost en què eh, doncs els ajuntaments o, o les diferents administracions treballen per facilitar eh, doncs l'accés a, a les persones amb algun tipus de, de discapacitat, no? Això és, és molt important, és molt important uh -huh. perquè si estem parlant d'una ciutat inclusiva i d'una ciutat accessible, uh -huh. eh, l'accessibilitat i tot el que és la l'acció que s'ha de fer ha de continuar, perquè les persones amb discapacitat no deixen d'existir perquè hi hagi una crisi. Exacte. Anem a continuar, tenim uh -huh. una vida uh, totalment uh, igual no? uh -huh. que la resta de ciutadans que no tenen una discapacitat uh -huh. i no treballar a l'accessibilitat significa que persones amb algun tipus de discapacitat poden veure afectada la seva participació ciutadana. I, això, I sobretot a les escoles que som fem nosaltres a, a aquesta, a aquesta activitat, si hi ha alumnes que no es poden matricular en un centre perquè no està adaptat, no, no. poden triar lliurement el centre on volen estudiar i això és bueno, una reducció dels seus drets. O sigui, ha de conscienciar a eh, la ciutadania des de baix, no? O sigui, començant pels joves... Però sí, tam... això és important, perquè uh -huh. moltes vegades tenim la pressió que, que la gent no és solidària, la gent no s'interessa, però en realitat, després dels sis anys que portem fem aquest informe aquí a la ciutat de Barcelona, uh -huh. el que hem vist que en realitat és una falta de coneixement. Uh -huh. Quan tu vas a les escoles, expliques què és la discapacitat i va una persona amb discapacitat i explica el seu dia a dia i, i d'una manera totalment natural explicar la seva, pues, el seu procés, com va passar tot. Els uh -huh. nanos veus que moltes vegades que, clar, a casa no es parla del tema o clar, és que no tenia l'oportunitat mai d'haver parlat amb una persona amb discapacitat i que m'expliqui realment el que és o preguntar lliurement no? uh -huh. tots els sí, sí. dubtes que tenen. I els professors també, no? mm, això passa que també tenim la idea preconcebuda que la discapacitat és una greu discapacitat, gent que sí. té molta dependència i en realitat és un tant per cent molt petit de tot el conjunt de persones amb discapacitat. I, I aquesta activitat, al principi, no? serà pues tot el tema de donar a, conèixer, i, eh, sí, donar a conèixer la discapacitat, que no sigui un tema tabú, que es tracti una normalitat i que els alumnes tinguin l'oportunitat de preguntar tot el que ells volen a una persona que té una discapacitat, Com? no el que, explica, el que explica un expert en discapacitat però que no la discuta en primera persona. Clar, perquè si comencem conscienciant els joves potser podrem fer una societat més plural i, i, i més rica, no? en aquest sentit. Clar, aquest és l'objectiu, començar oh. a fer, no?, a donar a conèixer sí, sí. I, i a donar a conèixer això a tots els alumnes que en el futur són la societat del demà. O uh -huh. sí, el futur president, no?, de la Generalitat o d'una empresa sí, sí. o està a l'escola, ara. Clar. Mm -hmm. O sigui, que aquest és l'objectiu, que, que, que el, la futura societat del demà eh, tingui més coneixement sobre el tema, perquè si tens més coneixement sobre la discapacitat, podràs triar la teva decisió i podràs fer-te tu la teva pròpia idea, i, no? però amb informació, que això és important. Clar. No Bé. fer idees preconcebudes sense tenir Bé. aquesta informació. El que, sí que hem dit és que el que sí que podem dir és que aquest informe ha treballat amb 719 alumnes. O sigui, Només eh... a la ciutat de Barcelona. Exacte. Pensa que en total, que també fem amb um, províncies de uh -huh. Barcelona i a la ciutat de Can Santa Coloma concretament també, en total uh -huh. han sigut més de 1.200 alumnes. Uh -huh. eh, Són sí, molts alumnes. Uh -huh. Són, la veritat és que hem fet moltes escoles cada any Uh -huh. Esperem que podem continuar així, però cada any anem, anem pujant i, i uh -huh. arribem amb més centres i a més alumnes. El que sí que conclou eh, aquest informe és que el 33% de les voreres de la ciutat tenen llambordes en, en bon estat. Sí. No, només aquest 33%. Des dels voltants de l'escola. Uh -huh. També és important, nosaltres el que avaluem són els voltants de l'escola, o sigui, les sí. quatre voreres... Clar, per poder accedir, no? Clar, sí. que rodegen el que és uh, el centre escolar. Uh -huh. Dic perquè, sí, eh, uh -huh. que no hem avaluat tota la ciutat de Barcelona. I també depèn molt de la zona de Barcelona. Per exemple, l'Eixample, uh -huh. que té unes voreres molt amples i que té menys problemes en aquest sentit que no pas, uh, per exemple, al Carmel, que només per la seva orografia ja presenta una dificultat per, per les inclinacions dels carrers. Però uh -huh. és un tema d'autografia, igual que Sarrià, per exemple. Uh -huh. Uh -huh. Doncs Mireia, si vols afegir alguna cosa més. Doncs des d'aquí la ràdio, ja que Sant Andreu, ens agradaria, i és el districte on la seu des de fa ja molts anys, la nostra entitat des de sempre, ens uh -huh. en agradaria pues, convidar les escoles a que participin. Aquest any només hem estat una escola d'aquí del nostre districte i la veritat és que és un, és una feina que ens agradaria fer arribar a tot el districte i a les diferents escoles del districte. Uh -huh. Doncs així ho farem des d'aquí, des de la ràdio. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, a Mireia Garrido, d'Amputat Sant Jordi, per haver participat al nostre programa d'avui. Gràcies per a vosaltres. Bon dia molt bé, doncs aquest és l'informe l'important informe que realitzen des d'aquesta entitat Andrauenca, Amputats en Sant Jordi que hem de dir que és un informe que es realitza cada any és a dir, van començar l'any 2007 i ara doncs ja porten uns quants informes des, des del 2012 fins al 2012 molt bé, doncs ara el que fem és una petita pausa escoltem una mica de música però atenció perquè avui ens estem morint mmm, del tot de calor i ja en parlarem d'aquest tema d'aquí una estona fins ara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 Continuem amb el programa d'avui i avui doncs, parlem de salut i com no podia ser d'altra manera, doncs per parlar de salut tenim a la nostra infermera de pediatria, la senyora Ana Clara, que ens ve d'aquí del CAP de Via Barsino i també avui ens ha vingut acompanyada de la Sara Delgado, que és estudiant d'infermeria, que ja acaba aquest any, que està realitzant les seves pràctiques aquí al CAP de Via Barsino i avui doncs, ens heu vingut a parlar d'un tema com és la onada de calor, eh? Hola, bon dia Bé, avui la Sara parlarà de la onada de calor de pediatria uh -huh. Hola, sóc la Sara, En eh, parlarem de la onada de calor, eh, el problema més greu de la onada de calor és la deshidratació, que en nens i en persones de, de més de 60 anys eh, són més susceptibles a patir-la. La deshidratació es classifica en tres estats eh, lleu, moderada i severa i es fa en base del percentatge de pèrdua del pes corporal la deshidratació és la pèrdua excessiva d'aigua i de salts essencials com el sodi, el potassi, el, bicar el bicarbonat i, i la pèrdua de líquid es, es, es fa mitjançant la suor, les llàgrimes, l'orina i no es reemplaça. No eh, els símptomes principals és la boca seca, la falta de llàgrimes al plorar, en el cas dels nens, les febres altes, els penyals secs durant més de 3 hores i sobretot es, eh, tenen molta irritabilitat. Una manera molt ràpida per, per controlar la, la deshidratació és prendre abundant aigua i assegurar-se que el líquid que es perd es recupera. Una de les prevencions per tenir a casa és controlar la temperatura, ventilar, ventilar la casa de nit, tancar les finestres quan toqui el sol i prendre dutxes constants d'aigua freda. Una de les prevencions pel, pel carrer és evitar el sol directe, sempre portar barret i roba lleugera i portar a sobre sempre aigua i oferir-la en, en el nadó. I la prevenció a la, a, per la platja es, evitar l'exposició del sol durant les hores més altes, que serien de 12 a 4, uh -huh. eh, utilitzar protecció solar màxima, eh, tenir sempre una tovallola mullada per mullar la cara i el cos. En els menors de 2 anys s'aconsella no anar a la platja. Si es va, que no sigui entre les 12 i les 4, sempre sota d'un parasol limitar l'activitat física, sempre oferir aigua i evitar els, els menjars calents i pesats per, per millorar la, la, la digestió. Uh -huh. També afegiríem en protecció màxima de protecció solar, uh -huh. sempre una samarreta de cotó, un barret, mai directament al sol. Uh -huh. Per tant, això vol dir que hem de prendre doncs, les màximes precaucions possibles per evitar doncs, que aquesta onada de calor ens pugui afectar més del que nosaltres doncs, podríem pensar. No? Sí, és molt important perquè la deshidratació és, és, un, és, és escalonat i mm. quan arribes al, a l'últim escaló ja... És, és molt complicat tornar enrere, però ja dic que sobretot el beure molts líquids, recuperar ràpid els líquids que es van perdent. Uh -huh. O sigui que a l'estiu és més fàcil doncs, de, de perdre líquids que no pas en una altra època de l'any. Sobretot sí, no? els nadons, és uh -huh. el més greu i el que hem de vigilar. Per això d'alguna manera sempre diem millor que no hi vagin a, a la platja, però si hi van abans de les 12 o més tard de les 5 de la tarda. Uh -huh. perquè el sol ja ha baixat i sempre portar un biberó d'aigua cada dia que el canvien perquè urbils que no ho necessiten. Perquè suposo que amb els nadons s'han sí. de prendre un tipus de precaucions més elevades Exacte. que no pas de, amb... de 10 Exacte. anys, exemple. Uh -huh. Sí, és més delicat, diguéssim. Clar. Sí. Molt bé. Bé, ara parlarem de la pirotèrnia. Ah, uh -huh sobretot amb els petards eh, vigilar no guardar-se ningú a les butxaques ja que es poden produir incendis fortuïts i poden provocar lesions inclús bastant greus eh, no tirar petards sobre animals o persones no posar-se no posar davant d'algú que estigui tirant l'artefacte i està prohibit encendre coets a dins de, de les cases tirar-los des dels balcons i ja aquest la gent que passa per sota es podria, podria patir mal i també a, men, a més de, de 500 metres de les zones boscoses uh -huh. perquè es poden produir incendis Clar, o sigui, a 4 dies ja del que són les rebetlles, doncs evidentment surten els diferents cartells que, que el CAP i el Barcino i d'altres centres de salut doncs, posen per tal doncs, que tinguen precaució no, també a l'hora d'utilitzar doncs, aquest material pirotècnic Um, a l'hora de la precaució de casa tancar les finestres ja que la gent des de baix poden tirar Clar. els petards a, a dalt és allò del, dels coets no? sí, sí, que no, no se sap mai on, paren, on cauran recollir els toldos també justament per això perquè no es produeixin incendis sense voler i a part les fogueres que són molt... per Sant Joan són, les fan molta gent sempre s'ha de posar sorra o, o arena per, mm. per tal de fericit, facilitar la, sí. a l'hora de pagar-lo no tirar bidons ni llaones mm. ni aerosols que s'encenguin, mm. faciliten l'encés en, i sobretot situar-se 15 metres allunyat eh, de les façanes mm. per no produir incendis Clar, perquè no entrin dintre de les cases i puc, o sigui, produir encara més mal del, del que pot passar no? també hem de dir uh, si el, el, el, el, amb les rebetlles doncs quins casos uh, són els, més els que trobeu més sovint doncs uh, de, que us en venen sí, a, anar a veure no? a veure, normalment són nanos uh, 4-5 anys a vegades perquè hi ha escletat algun petard d'aquests o ben mm. no estan controlats pels pares, el problema és que els nanos vull dir Tindria que sempre controlar-les amb els pares, no deixar-los, mm. perquè aquí ve el perill. A vegades eh, ve les cremades, eh, quan se tallen peus, eh, dits... Mm. Vull dir, n'hi ha molts problemes. A vegades també n'hi ha problemes a nivell genitals perquè les butxaques deixen mm. els nanos sense adonar-se i pot esclatar eh, una cerilla o qualsevol cosa d'incendi per esclatar. I a vegades mm. n'hi ha molts problemes. O sigui, el, el que hem de fer, doncs, és eh, prendre totes les precaucions possibles uh -huh. per evitar, doncs, després, mals majors. No? Exacte. Hem de prevenir. Uh -huh. Això és la finalitat. Exacte. Molt bé. Doncs, eh, també ens agradaria parlar amb la, amb la Sara Delgado, que està estudiant de infermeria, perquè quan temps portes aquí fent pràctiques a, al CAP? Dos mesos. Dos mesos, ja. O sigui, que ja estàs acabant també a, a la carrera... Què faltaria de la carrera? No, no em queda no. res. A la Veus? que acabi a les pràctiques ja s'ha acabat. Molt bé, doncs, doncs, doncs això felicitar-te, no, també. Moltes gràcies. I com veuries el, el fet de quedar-te aquí al, al cap i a Barsín? No? Que... Home, a mi m'agradaria. Mm. Em vull especialitzar en pediatria i mm. sí, treballar al cap no, no em desagrada. M'agrada mm. molt el que es fa. Doncs li a l'Anna Clara que tenim un alumne aquí i que... I tant, i tant. El problema és que jo no contracto, eh? Jo treballo. Bueno, doncs esperem que tot vagi bé que es prenguin doncs, totes les mesures per evitar doncs, mals majors en tant en la onada de calor com amb el tema dels petards i evidentment, doncs, això ha de desitjar-vos que, que passeu una bona estada els dies que us queden aquí al Camp Llevar si no, bueno, a Clara encara li queden molts més dies Sí, i tant. Molt bé, doncs moltes gràcies ho deixem aquí i ara continuem amb el nostre programa. Fins ara. Molt bé. Molt bé. Bueno. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu. Ah tot un poc! Molt bé, doncs 10 minuts els que falten ara mateix per acabar el nostre programa d'avui. Hem de dir que avui ens visiten de l'Escola d'Adults d'aquí de la Trinitat Vella, així que una salutació a tots ells. I ara doncs, el que fem és anar directament al que és la nostra habitual agenda. Volem recomanar-vos alguns dels actes importants que hi ha per gaudir d'aquest cap de setmana. Doncs comencem parlant de Pirueta en Re menor. Què és això? Doncs una nova proposta de la Nau I Imanoff. L'Annava Ivanov, al carrer Honduras número 28, us ofereix aquest cap de setmana a partir d'avui Pirouet en Re menor, un espectacle pluridisciplinari en la, on la dansa, la música i la interacció multimèdia conflueixen en un llenguatge complet, entenedor i estètic. Un gir una vida sense vida, una vida abandonada, una vida rutinària, sense consciència, que ha anul·lat els propis sentits, els sentits que es mantenen en contacte amb el propi jo i amb el món exterior. Un reclamament positiu al fer, al pensar i al sentir, aquí i ara. I qui porta a terme aquesta pirueta en re menor a la 9 i 9, Doncs precisament la companyia Mucapdans. Qui són els Mucapdans? Doncs una companyia que neix amb la idea de crear i produir espectacles multidisciplinaris, tot barrejant les arts escèniques i visuals per trobar un llenguatge propi en els seus treballs amb l'objectiu de fer arribar al públic el llenguatge del moviment. Treballa amb la dansa, la música en directe i la interacció multimèdia principalment però està oberta a tot tipus d'idees i de propostes segons les necessitats en cada projecte. Doncs En base eh, entre Girona i Barcelona, compta amb un equip de treball jove, creatiu i amb gran experiència ple d'idees innovadores i interessants dins de l'escena contemporània. La durada de l'espectacle és de 50 minuts aproximadament i el preu és de 12 euros i pels amics de la nau doncs, per 10 euros. Llavors podeu comprar, si voleu, les entrades a través del servei de l'entrada o bé presentar-vos o a taquilla una hora abans que comenci espectacle. I aprofiteu perquè avui i demà, doncs, ja, eh, a les 9 del vespre, ja doncs, són els últims dies en què podeu gaudir d'aquest doncs, espectacle. I diumenge a les 7, mm -hmm. a les 7 de la tarda. Molt bé, doncs ara continuem parlant d'activitats, continuem parlant de música i ens situem a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, perquè 50 concerts simultanis es realitzaran arreu de Barcelona i Sant Andreu. Demà la ciutat i Sant Andreu esdevindran a una autèntica Ciutat Concert. 3.000 joves estudiants de les diferents escoles de música de la ciutat sortiran al carrer per fer-se sentir i posar la banda sonora a tots els racons de Barcelona amb 50 concerts gratuïts i simultanis. En Barcelona, Ciutat Concert es gaudirà d'una manera diferent dels espais singulars que amagarà la ciutat comtal, Amb la música com a alicient, només s'ha d'escollir a quin espai es vol anar i quin estil de música es vol escoltar. Doncs si això es realitza tot Barcelona, hem de dir que, en concret, a Sant Andreu hi ha programades dues actuacions. La Gospel Messengers Taller de Músics, eh, dirigida per Ramon Ascalé, presenta The New Generations. Això, això serà demà a les 6 de la tarda al carrer Segre 24:32. També hem de dir que la maquinista també realitza aquesta, aquest, aquesta activitat. I en aquest cas doncs podem parlar de Songs to Remember, Startings, The Blue Elephants, de Thirsty Oaks... Doncs tot això ho podreu trobar demà a partir de les 6 de la tarda al passeig de Potosí número 2, és a dir, a, directament a La Maquinista. Més coses per comentar-vos. Doncs ens n'anem una altra vegada cap a la Nau Ivanov i us parlem d'una obra que és molt coneguda però que val la pena que us en comentem una mica de què va. Es tracta d'aquesta Antígona, ja que la Nau Ivanov doncs, us ofereix aquesta obra. Estàs indignat? Salir a la plaça o quedar-se en casa? Tu consciència te diu què ha de fer i sabes que te lo prohibiran, obedecer o no? Los clásicos han dicho mucho de nosotros y probadas por el tiempo, sus reflexiones resultan mucho más sólidas que algunos cortos pensamientos de nuestros autores contemporáneos. ¿Alguna de sus obras sobrevivirá acaso más de unos cinco años? Doncs aquest és un fragment d'aquesta obra antígona que podreu gaudir a la nau Ivanov Hem de dir que el text està basat en Antígona de Jean Anouil i en la realitat. Més informació a antigonaperestroika.blogspot.com Dir-vos també que la durada d'aquesta obra és de 2 hores 30 minuts, és així que agafeu una mica d'aigua o, o alguna beguda per poder aguantar aquestes 2 hores 30 minuts d'antígona, però la veritat hem de dir que val la pena, i l'entrada és de 12 euros pels amics de la nau, 10 euros. La venda d'entrades la podeu realitzar a través de teleentrada o una hora abans a les taquilles del mateix de la mateixa nau Ivanov. Aquesta obra es realitzarà avui i demà a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda. I el que sí que us podem dir des d'aquí és que podeu gaudir de l'espectacle fins aquest diumenge. I més coses a comentar-vos, doncs ara parlem del directori d'autores i autors locals que es realitza a les biblioteques de Sant Andreu.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 Més coses a comentar-nos. Parlem d'esports ara mateix com... i per tant doncs, eh, parlem de les, obert, de les inscripcions que ja són obertes pel Futbol Base del Sant Andreu. La preparació de la temporada 2012-2013 pel Futbol Base de la Unió Esportiva Sant Andreu ja ha començat. Tots aquells pares i mares interessats podeu consultar i descarregar aquí tota la documentació necessària per formalitzar l'inscripció dels seus fills. Juga al Sant Andreu. Els impresos doncs, es poden recollir i entregar a secretaria d'agudament omplerts i signats però és que més el Sant Andreu ofereix d'altres possibilitats, d'altres ofertes, com és aquesta obertura de les inscripcions al campus d'estiu de tecnificació del Sant Andreu. Una i més, el club organitza campus d'estiu per a totes aquelles nens i nenes de 4 a 16 anys d'arreu que desitgin millorar la seva tècnica, tot jugant al futbol i passejant i passant uns dies ben entretinguts de joc i aprenentatge a les instal·lacions del club. A any any els campos d'estiu del club tenen més èxit d'assistència i milloren les prestacions que ofereixen els petits perquè passin uns dies excel·lent durant les vacances. Quatre minuts els que ens queden ara mateix per acabar el nostre programa d'avui. Dir-vos que enguany el plàning previst ofereix activitats per completar tota la jornada dels menuts amb entrenaments específics, piscina, esmorzar i dinar, excursions, servei d'acollida abans de les 9, un seguit d'activitats preparades i coordinades pels entrenadors del Sant Andreu i amb la participació de jugadors del primer equip que s'efectuaran a les instal·lacions de l'estadi Narcis Sala, on juga el primer equip d'excel·lent accés al vell mig de Sant Andreu, a tocar del metro 11 de setembre, la línia 9, línia 10, o a 5 minuts de les parades de la línia 1, Fabra i Puig i Sant Andreu. La inscripció que es pot fer per un, una o fins a 5 setmanes, ja és oberta. Per inscriure's cal omplir el següent díptic, que us podeu descarregar des de casa clicant a l'enllaç que us afegim al final de la notícia, que també podeu trobar, i també podeu trobar a les oficines. També podeu consultar-lo per tenir més informació detallada sobre condicions, dates, preus i tot allò que us calgui saber. Per formalitzar la inscripció cal entregar-lo complementat a les oficines del club juntament amb el pagament, en horari de 9 i mitja a 1 i mitja del matí i de 5 a 8 de la tarda. I si voleu gaudir de més esport aquest estiu, doncs el que us proposem és que us apunteu a les classes aquàtiques que es realitzen per persones amb algun tipus de mobilitat reduïda. El Centre Esportiu Municipal del Bon Pastor ofereix activitats aquàtiques adaptades per a persones amb, minusvila... amb minusvalidesa. Eh, durant una hora, usuaris del barri i de Sant Andreu fan exercicis per millorar la mobilitat del cos. Molt bé, doncs també tenim d'altres ofertes a, a informar-vos a dia d'avui com per exemple el pati de el pati de les escoles que són oberts al que fa el, al barri on és l'escola Pompeu Fabra. Espai de lleure educatiu i compartit, l'escola Pompeu Fabra al carrer Olesa 19, eh obre al dissabte de 10 a 12 i de 4 a 6 de la tarda. Aixàct. I la, també hi ha l'escola Pompeu Fabra, que es troba al carrer Olesa número 19. Hem de dir que a, també hi ha els petits escolars oberts al barri, l'espai de lleure educatiu i compartit d'escoles com l'Ignès Iglesias i el Segre. A eh, l'escola Ignes Iglesias, eh, ubicata, ubicada al passeig Torres i Bages, eh, pel número 108, Ho recordem que l'entrada s'ha de fer pel carrer Cinca, 75-95. El pati està obert el diumenge de 11 del matí a 2 del migdia. I l'escola del Sagret, eh, ubicada al carrer Costa Rica, número 26, eh, està obert el pati el diumenge també de 11 a 2 del migdia. D'altres escoles obertes són, per exemple, l'escola Baro de Viver, l'escola Ramon Baranguetar, que es troba al carrer Via Barsino, l'escola Bernat de Buil, i aquí, doncs, eh, hem de deixar-ho. Doncs nosaltres, que volem donar les gràcies a la Cristina Panié, jo a l'Ivan Ibanya, del Guillem Garcia per haver col·laborat en avui en el nostre programa. Ens retrobem demà... Ens retrobem dilluns, això ja és costum, eh? Mm -hmm. Ens retrobem dilluns a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda i bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau. de gent buscant respostes que el lloc no podrà amagar. Nens corrent amunt i avall veig en tots el meu mirall i res no em pot fer mai. De sorra tinc les parets on guardo la diusió. Doncs així, quan passa passa el bé, sobre portes del No cel ire.